Мовив так, білораменна ж йому не перечила гера. Вбало в глибінь океану, осяйливе сонце світило, Чорну приводячи ніч на просторі поля хлібодайні. Їй не зраділи трояни та тричі жадана Ахеям, Тричі їм бажана темрява ночі була непроглядна. Збори троян усіх гектор зібрав тоді шоломосяйний, від кораблів на берег, одвівши ріки виробої, в чисте поле, де місце від трупів було іще вільне. З пова за кожен зійшов і слухали всі, що казав їм, Гектор, улюбленець Зевса, в могутній долоні тримав він спис одинадцяти ліктів завдовжки, а зверху на ньому сяяло мідяне вістря, о кільце навкруг золотеє. Спершись на спистої, звернувся до троян він з такими словами. «Слухайте, трої сини і дарданці!» І військо союзне. Ждав я, що нині Ахеїв, покинувши з їх кораблями, Вернемось ми у вітрами овіяну трою священну. Та облягла нас пітьма. Це найбільше вона і врятувала військо Аргеїв І з їх кораблями при березі моря. Але тим часом і ми скорімося темряві ночі. Та приготуймо вечерю. Вишконей своїх пишногривих Із колісниць випрягайте, Раніше їм оброку завдайте, Потім мерщій приженіть волів і овець найжирніших З міста сюди. Намішайте вина, Що серця звеселяє, Хліба з домів принесіть, Та дров назбирайте багато хай цілу ніч до самої зорі, що народиться рано, вогнищ багато горить, хай із загрова неба сягає, щоб під заслоною темряви довговолосі Ахеї не поривали стікать по хребтові широкого моря, щоб не зійшли на човни, без зусиль вони, безперешкодно, щоб, вернувшись додому, з них кожен носив іще рани, завдані списом йому чи стрілою, коли суходолу на корабель він стрибав, щоб і іншим уже не кортіло, на конеборних троян з многослізним рушати ареєм. Зевсові, любі окличники, хай оголосять по місту, щоб сивочолі діди і підлітки разом із ними. Варту круг міста тримали На богозбудованих мурах, А слабосилі жінки Вогонь хай розпалять яскравий, Кожна у домі своїм. Пильнують нехай безупинно, Щоб не прорвалась там засідка В місто, де війська не буде. Так має бути, трояни, Відважні, як це вам кажу я. Слово, що нині я мовив, Нехай пожиточне вам буде. Вдосвіта знов конеборним троянам ще слово скажу я. Зевса, благаю й надіюсь на нього й на інших безсмертних. Геть прожену я тих псів, що аж стільки сюди їх набігло, насланих керами в чорних човнах нам на смертну загибель. Але всю нічцю повинні самих ми себе пильнувати. Завтра ж у досвіта зброю свою бойову одягнувши, на кораблі крутовоки ми шал принесемо Арею. Там подивлюсь, чи мене, діомет, син тидея Могутній, від кораблів аж до морів міських віджене, чи його я, мідю настигну і скрибавлену зброю зніматиму з нього. Завтра він доблесть покаже свою, якщо витримать зможе, списа мого. Проте, сподіваюсь, одним він із перших вбитий поляже між багатьох своїх друзів полеглих. Завтра, як сонце засяє. Коли б так же само напевно став я безсмертним віднині, ніколи уже не старівся, хай шанували б мене як Афіну або Аполона, як, безперечно, щодень цей загибель несе для Аргеїв.